І мічені купюри на хабарі дають, і приховане спостереження встановлюють, і з роботи виганяють, і укази накази видають, а все дарма, немов з гідрою б'ються.